За те, що не боронила мені шукати серед моїх весен роз для нашої топольки, Що підливала їй своєю вірою, коли суховіяли сквари І раділа разом зі мною весняними зливами. Шумить наді мною стигло зеленим листям моя тополина. Чей не красується вона серед безконечного ряду своїх подруг? Скромно шелестить і дивиться кроною в небо. Ростище ще їй, та рости треба. Летять на парашутиках зернини в літній безвісті. Чи достигли вони, чи зав'ялі зірвались? Яка з них зійде і стане деревцем? Над моїм світом догулює тополина за метіль. Знамення... Літа. 1963 рік. Весільна. Дід Плятко не міг знати, чи вже стемніло. В його очах навічно сіла глупа ніч. Але на перестеглі трави впала щедра волога, і у уїдливий перепел, з низовин потягло джерельною прохолодою, знав дід Плятко, що вже повечоріло. Тож наслуховував. Повинні прийти косарі на ніч. У чореновий лісничий толоку скликав. А вже тупий десь там в долині, де журкотить льодова жонка, то, напевно, косарі йдуть. Буде нарешті косовиця. Вийшов дід із своєї колиби. Він ще дужий. Сам брин зуб'є. Зупинився і слухає, щоб по кроку пізнати, хто йде. Може, Ілько кінеш? Донька Катерина звечора сніданок готує та й надіється, що хоч тепер зайде Ілько до хати, хоч на старість зайде. Чує дід під горбом біля Катерининої хижі гомонять. Впізнає, як який голос. «Мочерначко, – питає лісник, – чому дах не полатаєш? Маєш уже чим?» «Боюсь, а дещо б град дранку не побив, – відповідає зухвала Катерина. Ей, але якби то хто знав, чому їй руки опустилися, чому нема охоти і хату покривати. А втім, знають, Дідові, коли би не минають косарі». Тут і ночуватимуть, хто всередині, хто на дворі. Будуть курити, розмовляти, сопілку слухати. Та ніхто не згадає про дідову сліпоту. Найбуде, як він сам каже, від старості осліп. Заграйте діду, просить хтось із косарів. Вон де внучка ваша сидить на порозі, пора їй і весільної заграти. Кожному цвітінню своя пора. Відповідає дід. Але я своїм ще весільної не грав. Ти тут, яку б'яку, повернувся старий до гурту. Не знаєш, прийде Ілько, мав би прийти. Всі лісники повинні бути. Старий підвівся. То ви спіть собі, хлопці, в колибі. Я до Катерини ночувати піду, сказав, і жваво потюпав униз. Вмерла коротка ніч. Розплылась шовковим прядовом над жонкою, вдарив перепел у дзвін. Де ж косарі? Поліві коники вже дрібно січуть до стебла, та впоротись самі не можуть. Де ж косарі? – лементує перепел, та раптом змовкає. На маковиці густо заклепали молотки об тонкий кіс. Розсипався металевий дзвін дрібним пилом по сіножатях. Косять! «Косять!» – зареготався перепел з утіхи, і стрепенулась Катерина Мочерачка. «Готуймо, Олено, швидко сніданок! Швидко, Олено!» «Ой, мамо, мамо!» Катерина дбайливо заховала севину під хустку і вибігла стежкою нагору. Пішли косарі журавлиним ключем. «Ша-ша-ша!» сполохані бджоли роєм над головами, іконники табунами в боки, куриться росяна перга, Катерині очі общупують кожну потилицю. Нема Ілька. Чому? Чому він досі обминає її десятими стежками? Сивіш пасма ховає Катерина під хустку. Нема вже чого тепер боятися Ількові, а він таки не прийшов на косовицю. Вілько в обхід пішов, розгинається Якуб'як. На погар, чуєш Катерину? Чує Катерина. Далеко погар, а Вілька нога хвора, і лісничий не знає, бо новий у них. От застрягне десь у вивозах, чого ж його самого пустили. Казав, що мусить на посадку глянути, співчутливо, подивився Якуб'як, навіть свілу красуню Катерину. І їй вже не до сніданку впасти може ілько по дорозі. Прикурила підпалка в казані, покликала дочку.